Трите принца Някога в кралство Нов Ланкурт живял крал на име Омат. Той имал трима синове – Один, Оскар и Оливър. Один бил най-големият и обичал да рисува. Прекарвал цялото си време в Кралската гора, където рисувал красиви картини. Вторият принц – Оскар – Макар и талантлив, бил доста непостоянен, тъй като искал да стане то художник, то лекар или дори танцор. Най-малкият, Оливър, бил разглезен и грубиян. Избухвал пред прислугата и вечно не бил доволен от услугите им. Крал Омат бил доста притеснен. И тримата му синове станали мъже, но не били готови да поемат отговорности. Един ден решил да ги извика при себе си. Да, татко, викал си ни. Да, вижте, деца мои, служил съм на това кралство с всичко и както съм могъл. Сега искам да попътувам, но от вас искам да поемете задълженията си. Татко, извинявай, но трябва да намеря истинското си призвание. Все още го търся и ще съм ти много благодарен, ако не ме притискаш. О, Оскар! Съжалявам, татко. Один, Оливър. Татко, знам, че си мислиш, че съм готов да поема задълженията и честно бих го направил, но аз не съм най-големия. Затова не трябва ли Один да го направи? Да, но можеш да опиташ да помогнеш, нали? Mm, не, благодаря. Предпочитам да си игра с приятелите, вместо да върша скучна административна работа. Като казал това, Оливър излязъл. Натъжен крал Омат се обърнал към Один. Один, първородни сине, помогни на баща си. Татко, казвал съм ти и преди. Не се интересувам да стана крал. Съжалявам, че те наранявам, но искам да отида в Рим и да стана художник. С натежало сърце Один се обърнал и си тръгнал. Щом излязъл от вратата, омът вдигнал очи и ядосано. А, казах ти, че това няма да свърши работа. Синовете ми са последните, които ще се поддадат. Трябваше просто да им заповядам да направят каквото искам. И зад Полилея изникнала една фея. Тя се казвала Кито. Успокой се, крълё мой. Лесно ти е да го кажеш. Не ти се налага да накараш трима пораснали мъже да управляват цяло кралство. <съща> Защо тогава не се държиш с тях, както те с теб? И какво трябва да означава това? О, о-о-о! Звучи доста забавно. Добре е, Кито, да го направим. Още същия ден кралят отишъл при Оливър. Здравей, Оливър! Виждам, че се любуваш на меча си. Нали е великолепен татко и е толкова лъскав! Ха-ха-ха! Но каква полза от един почистен меч след като няма да се ползва? Какво? Разбира се, че ще се използва. От кого? От теб? Хо -хо -хо. Сине мой, тъй ти си само на 19. На твоята възраст бях силен и смел. Но ти... Е, не се тревожи. Ще си готов, когато си на 60. 60 ли? Очаквам да стана крал много преди това. Крал, който дори не желая да премине обучението си, за да стане такъв, Сине, имаш дълъг път да извървиш преди да станеш крал. Както ти казах, на 60 години. Оливър бил стъписан като разбрал какво си мисли баща му за него Ядосъл ядосал се. <съпо> <съпо> <съпо> <съпо> е, проработи Лесно като да открабнеш бомбон от бебе. Целият се разтресе. <съпо> Изобщо не е смешно, дано но плана ти проработи Ха -ха -ха! Ще един падна, остават двама, кралю Кралят отишъл при втория си син и намерил Оскар за от сакси и светя Татко, виж, намерих си ново хоби. градинарство, забавно е, а? Ами, добре, сине мой, дойдох да ти кажа, че няма да те насилвам да поемаш каквито и да било кралски задължения Наистина ли? Това е страхотно Тоест, очевидно е, че не си годен за крал Кралят винаги е сигурен какво иска Какво? Сигурен съм, предполагам Разбира се Сигурен съм, че хората ще харесат владетел, който не може да реши дали е крал или палячо. Е, радвай се на новото хоби синко! Чао! Да не си мисли, че не съм достатъчно сигурен? Добре! Утре ще отида и ще му докажа, че греши. Накрая кралят отишъл при най-големия си син Один. Еха, наистина си великолепен. О, защо? Благодаря ти, Один. Не знаех, че още прикувавам погледите. Хо -хо -хо. Извинявай, татко. Имах предвид розовия храст за теб. Хм, няма значение, Один. Дойдох да те попитам, дали не искаш да нарисуваш нещо различно, освен дървета. Какво? Какво име на картините ми? Ами, имам предвид, че са с много. Дървета и. краски и. дървета. Защо не опиташ да нарисуваш планини и пейзажи? Нещо различно. Малко по-предизвикателно. Идеята е страхотна. Отутре започвам да рисувам нови места от кралството. Благодаря ти за подкрепата. Хо-хо-хо-хо! Какво се очаква от един баща? Ха, ха, ха, ха. Хм! Сега е твой ред, Кито. Аз свърших своето. На другия ден Оливър се предрешил и излязъл от двореца пеша. Ха! Ще докаже на баща ми! Той обаче. Изобщо не разбрал, че Кито го следва. Скоро срещнал една старица, която носела кошница с ябълки. Това е моя шанс! Да! О, не! О, младежо! Ще ми помогнеш ли? Аз ли? Но ти ги изпусна! О, какъв грубиян си! Дори кралят би бил по-мил от теб! Това стреснало младия принц, защото никой никога не му бил говорил така. А, а, а, аз. Съ, съжалявам. Хм, е, поне се извиняваш. Оливър бил толкова объркан, че започнал да събира ябълките на старицата. Е, вече ми помогна. Благодаря ти. Тя му се усмихнала широко и отминала. Оливър продължил да се скита, замислен над това. Тази войници водят интересен разговор. Нека да отведем нашия принц бебе на там. О, мечи ми! Меч ли? О, войници! Оливър се приближил и подслушал разговора им. Какво ще правим? Мислиш ли, че ще ни нападнат? Не знам, но трябва да си крутуваме. Да си крутувате, след като има враг? Атакуваме! Ха -ха! Какво му става на хлапето? Не може просто и така да нападнеш врага. Да! Ако това доведе до война, помисли за хората от кралството. Ха -ха! Не се тревожи, хлапе! Тези неща касат краля и неговата армия! Както и принцовете сещо! Като чул това, Оливър се засрамил. Не съм знаел, че имам толкова много да уча. Баща ми наистина се грижи и носи толкова много отговорност и сам самичък. А -а -а. Проработи! Сега следващият! Оскар бил излязал да се шляе в другата част на кралството. Толкова е вълнуваща! О, художник! М -м, аз със сигурност мога да я нарисувам по-добре. Като продължил нататък... Кито изведнъж съзряла група изпълнители, които били много тъжни. Усмихнала се. Да! Е, е, авчи? Оскар чул звука и се запътил към тях. Изпълнители! Но защо сте толкова унили? Еми, нашият крал повика важни гости от съседните кралства. Но само нашите танци няма да са достатъчни. Искаме гостите да видят хубаво шоу. А! аз танцувам доста добре. Нека ви помогна. И така започнал да танцува и да им показва. Накрая всички изпълнители били с вдигнато настроение готови за шоуто. Благодарим ти, младежо. Имахме нужда от това. Дано дойдеш да гледаш представлението ни. Чао! Оскър се почувствал много доволен, че помогнал на някого, използвайки таланта си. Щом успявам с таланта си да помага на толкова хора, значи управлението на кралството не е толкова лоша идея. Да! Остана още един! Кито се огледала за Один и го намерила да седи край една река. О, не! Трябва да го преместя на друго място! О, това място е прекрасно! И вече почти съм го нарисувал. Сега остава само да... Сега! О, не! Картината ми! Цялата е кална! А, ще се преместя някъде другаде. Събрал буите и платната си и тръгнал. А, тук изглежда приятно. Май няма да има промени във времето. Започнал да рисува, и почти вече бил готов, когато случайно минал един мъж с ведро с вода в ръцете. По-близо! По-близо! Сега! <пълзвържър> Водата от ведрото се разляла по цялата картина. Один направо побеснял! Колко досадно! Исках само да нарисувам един красив пейзаж! Много съжалява, младежо, но що искаш да нарисуваш красив пейзаж, ще ти кажа къде да отидеш. Пълно е с точни зелени поляни и красиви е зараз, плуващи в тях лебеди. Звучи невероятно. Кажи ми, къде е това? Мъжът посочил мястото на Один, който се вторнал натам. А, а, стигнах досок най най-накрая. И а, чакай, тук няма нищо освен пустиня и шубраци. Този мъж ме измами. В този момент едно момиченце се приближило по пътеката. Ей, дете, можеш ли да ме насочиш към място, където има красиви езера и плуват лебеди? Това е мястото. Или беше, преди да бъде засегнато от глада и бедните хорица да напуснат района. Явно кралят не го е грижа за нас. Грешиш. Кралят много се грижи. Просто не му се помага. Изведнъж Один осъзнал какво бил казал. Момиченцето не се е трогнало и продължило нататък. Колко страшно! Красиво място, като това да е руина, въпреки всичките усилия на горкия ми, баща. Най-после работата ми приключи! Обратно в двореца, кралят си седял самичък, мечтайки за своята вакансия. О, тре е слънце, реката се точи и приятна кокосова вода. У, кога ли децата ще кажат, че са готови? Татко, татко, готови сме. А, какво? А, добре. Атко, обходихме кралството и видяхме колко добре го управляваш. Видяхме, че наистина се нуждаеш от помощта ни и... И сме готови да поемем своите задължения. Кралят толкова се развълнувал, че се разплакал на мига. Децата ми, знаех си, че ще ме разберете. Ах, и така... Трите принца си стиснали ръцете да управляват кралството. Справили се много добре, тъй като всеки бил умен и схватлив по свой начин. Кралят от друга страна се забавлявал, като се излежавал на плажа под жаркото слънце. Това е най-хубавото нещо. А тази кокосова вода наистина е вкусна. Налекито. А, много ясно, Ваше Височество! Много ясно!